Господи, як багато цікавої всячини, і дід від того не надивується. А Володько весь у тому, він тепер нікого, крім діда, не знає, геть чисто забув і про дому, і про Катерину, і все з дідом, і помагає йому крутити медогонку, і носить щільники, і замітає повідку... І нікого їм при тому більше не треба. Ні Катерини, ні Клима, ні наймета Сверида, ані тих дівчат, що десь там за садом валкують конюшину. А вечором, диви, пішли обидва на прохідку. Тихий соковитий вечір. Над усім перепнута зеленава баня з рожевим присвітом, і за лісу ніч поволі висуває шматок місяця. Зорі там-то там блимають, никнуть. То знов з'являються здається, йдуть одна за одною безмежною безоднею, ніби одна одну ловлять із зав'язаними очима. Пройшли дорожиною на дві колії, що веде з до лебедів, і далі до гільча. Минули придорожні кущі, грабини, що творять вздовж дороги, ніби живоплід, і подалися навпростець, на ліс. Малою, зовсім вузенькою для однієї людини, стежинкою вздовж широкого поля, засадженого цукровими буряками, і доходять до долини. Тут обидва зупиняються, присідають на старих мнях і розмовляють далі. Вони ще не все один одному сказали. Тепер ось Юхим оповідає про самий цей край, оцю землю, по якій вони ходять, про людей, що тут живуть, і це також дуже цікавить Володька, хоча він і не все гаразд того розуміє. Він задер до гори своє округле з ямочкою на підборідді обличчя і весь слухає. А дід говорить, брови його весь час рухаються, місяць сипле на нього свій промінь і відкидає набік його тінь. А перед ними широка долина з порубом на протилежному схилі. Там ще минулого року стояла густа струнка, ніби воскові свічі соснина. Тепер там лише густо розсипані пні, на них цілий день падає палюче сонце, і тому тут так міцно пахне живицею. Колись тією долиною, каже дід, текла річка та висохла. Вирубали ліс, висохла й річка». А було тут колись того лісу, ще я сам пам'ятаю, як усе довкілля було самий ліс і ліс. А наш хутір був, сливе весь у лісі. Тепер лише отам чубок того запусту на Мартиновому дісталось, та ще й оцей ось кушик на землі твого батька. Ах, як шкода того лісу, тієї річки. Але нема на те ради. А все покриває пахучий, мовкадильний дим, туман. Там далі, де зупинився ліс, що нагадує лаву грізного війська, що вийшло з мечами до бою і враз закаменіло, там стоїть невидимий бородатий жрець і кадить. Його дим, поволі, плавно, розгортаючи поли, волосся і палькаті широкі долоні, пливе по воздусі, намагаючись, але не маючи сили підняти і понести у безліч цілу землю. Збиваючи росу, що обсіла широколисну на тину буряків, плутаючись у хащавині петрового батуга, кашки деревію та заячої гречки, що густо покрила широку межу, дід і внук вертаються до свого дому. Вони натхненні, їм радісно. Назустріч їм розгонно мчить здоровенний кудлай-боско, що цілий день сидить прив'язаний і тільки на ніч відпускається. Він повний сили, щастя і свободи, накидається на діда, мало не валить того з ніг, скаволить радісно, метушиться. Володькові його трохи страшно, але він ані не думає робити хлопцеві якісь збитки.